Предаване и съдене на Христа. Смърт и възкресение. В 18 глава се описва предаването и съденето на Христа. Но Йоанн не предава това събитие така драматично, трагично, както другите евангелисти. Тук Христос е приготвен за това, което има да стане и излиза направо срещу съдбата си. В 4 стих е казано Исус, като знаеше всичко, което щеше да го сполети, излезе и им рече Кого търсите? Отговориха му Исуса на Назарянина Исус им казва Аз съм И като каза Аз съм те се дръпнаха на страна и паднаха на земята След това пак ги пита Кого търсите? И пак им казва аз съм. Проче, ако мене търсите, оставете тези да си отидат, за да се изпълнят думите на Писанието. Тези, които си ми дал, нито един не изгубих. Петър изважда ножа да защитава Исуса, но Исус му казва Тори ножа в ножницата, чашата, която ми даде Отец, да я не пия След това го хващат и го завеждат при Анна, тъст на Каяфа, който е Първосвещеник. А под Ирисуса вървяха Симон Петър и един друг ученик. И този ученик, като беше познат на първосвещеника влезе с Исуса в двора на първосвещеника След това той нарежда и Петър да влезе. И тук Петър три пъти се отрече от Христа. И когато при третия път петелът пропява, той си спомня думите на Христа, че три пъти ще се отрече от него. Това показва, че Петър е потресен от станалото и не е в нормалното съзнание. След това завеждат Исуса при Пилат, който го пита, Ти юдейски цар ли си? Исус му отговаря, «Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, слугите ми щеха да се борят, да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук». Затова Пилат му казва, Тогава си цар ли си?» Исус му отговаря, «Ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих на този свят» за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат не намира никаква вина в него и иска да го пусне, но юдеите настояват да им пусне един разбойник Варава, а него да разпъне. И Пилат сторил каквото искали юдеите. От 19 глава се описва процесът около разпъването и самото разпъване, и след това погребението от Йосиф от Ариматея и Никодим. Войниците изплели трънен венец и го сложили на главата на Исуса и го облекли в морава мантия. Пилат пак казва на иудеите, че не намира вина в него им казва Ето човекът! Върху този стих учителят е държал първата си печата на беседа Ето човекът! Пилат като чул, че бил Божи син, се оплашил, но в разговора с Исуса, той му казва, че има власт да го распне и има власт да го пусне. Тогава Исус му казва, ти не би имал никаква власт над мене, ако не бе ти дадена отгоре, Затова по-голям грях имат онези, които ме предават на тебе. Тази мисъл им показва, че това, което става, е определено така да стане, но въпреки това отговорността, по това предаване, си пада върху тези, които са го извършили. Исус казва, Съблазните неизбежно ще дойдат, но горко, чрез когото дойдат. И Пилат го предава на разпъване. И така взеха Исуса, и той, носейки кръста си, излезе. И дойде на местото, наречено Лобно, което на еврейски се казва Голгота, дето го разпънаха, и с него други двама от едната и другата страна, а Исус посредата. А Пилат написа и надпис, който постави над неговия кръст. Писаното гласеше Исус Назарянин, юдейският цар. Това било написано на еврейски, гръцки и латински. Войниците, които го разпънали, си разделили дрехите му, за да се сбъдне писанието. Разделиха дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие. В този разказ за разпятието са скрити много космични и мистични тайни. Христос е разпънат между двама разбойници. Разпятието е един космичен процес, който сега се извършва исторически. Още Платон казва, че душата на света е разпъната на кръст. Душата на света е разпъната на кръста на материята. Това е великата космична жертва. Затова се казва, че светът е построен върху жертвата. И древните индуски посветени са казвали, че в момента, когато им се отваряли духовните очи, те намирали дълбоко, дълбоко под планините на земята един кръст и върху него окачен един човек, мъж, Жена, имащ изображение на знака на Слънцето върху дясната страна, а върху лявата страна е изображението на Луната. А върху останалите части на тялото – държавите и отделните форми на моретата и на сушата на Земята. Това показва, че те са виждали душата на света върху кръста на материята. И това, което съществува в космичен мащаб, станало едно историческо събитие на Голгота. По подобие на това, и човешката душа е разпъната на кръста на тялото, а с разпъването на двамата разбойници от двете страни на Христа, се загатва за друга една космична тайна, че редом с кръста са разпънати две от съществата на тъмнината, които са представени като разбойници. Те са тези, които овлякаха човечеството към гъстата материя, те са представители на тъмните сили. В Библията са представени депт, който влязал в рая във формата на змия и изкусил Ева. Това ни показва голямата дълбочина, която се крие във всеки образ, във всяка сцена и явление описано от Евангелието. Когато се казва, че разделили дрехите му, това също е едно космично явление. Дреха на Криста е цялата земя, разделена на държави и народи това е разделението на дрехите на Христа в 25 стих е казано при кръста на Исуса стояха майка му и сестрата на майката Мария Клеопова и Мария Магдалина а Исус като видя майка си и ученика, когато обичаше който стоеше близо каза на майка си Жено ето синти, после каза на ученика ето майка ти. И от онзи час ученикът я прибрал дома си. Върху този стих порано казах няколко думи, а именно че с това Исус дава импулс за образуване на духовното братство, непочиващо на кръвно родство. И второто нещо. Майката Исусова. Това е Дева София, божествената мъдрост, светия дух, който става майка на ученика, когато Исус обичаше. Забележително е, че нито Йоан, който беше под кръста до издъхването на Исуса, нито някой друг ученик свалиха тялото от кръст, а един за когото за пръв път се споменава, че бил таен ученик на Христа – Йосиф от Ариматея. Също дохожда и Никодим, друг таен ученик на Христа, с когото Исус говори за новораждането, когато беше дошъл при него през нощта. Тези неща не са случайни, защото в Евангелието всичко е пълно с смисъл и значение, но за това сега няма да се спирам. Ще кажа няколко думи за една първохристиянска легенда, свързана с Йосиф Ариматейски. Според тази легенда, той стоял под кръста заедно с Йоан и държал в ръцете си чашата, с която Христос на тайната вечеря пил с учениците си. И когато римските войници проболи Христа с Скопие, той събрал в чашата кръвта, която изтекла от раната, а кръвта е носител на живота. По-късно тази чаша била пренесена от ангелите в Европа и предадена на учениците на Йоана, които образували още от времето след възкресението една езотерична група, която е предавала чашата от поколение на поколение. В Европа бил съграден специален храм, където се пази тази чаша с кръвта на Христа. Това е така наречената чаша на Граала.